Az RT köszönti vendégeit, először is a hallgatókat, a 06303030881-es SMS számon, valamint a 2234881-es telefonszámon tudunk megidézni benneteket. Továbbá a pilót valamint az ellenpontot, akik ellenpontozni, illetve pilúzni fognak. Szevasztok! Hi! Szóval van egy hír, van egy konkrét hírünk a mai napra mégpedig a társadalmi közgondolkodásban, legalábbis a nyugati társadalmi közgondolkodásban beálló változás a globalizációval kapcsolatban, amire eddig nem igazán utaltak jelek. Főleg mert semmiféle állami propaganda nem erősíti meg ezeket a folyamatokat. Vagy mégis, hogy is van ez, András? A nyugat, nagy nyugati országokban, meg kicsikben, egészen konkrétan, ha jól emlékszem, talán Amerikába, Franciaországba, Svájcba, talán Angliába is, Németországban készítettek vizsgálatot arról, hogy vajon mi az embereknek a viszonya ma. 2007-ben a globalizációhoz helyeslik ezt a folyamatot, jónak tartják, és arra megdöbbentő eredményre jutott a kutatás, hogy ezen társadalmakat alkotó emberek többsége, az kifejezetten negatív véleménnyel van a globalizációról. Egyre nagyobb a szkepszis, a szabadkereskedelem kapcsán egy, egyetlen kivétel talán Németország, amelyiknek mondjuk egy kifejezetten exportorientált gazdasága van, de az összes többi országban az emberek inkább egy protekcionista politikát látnának szívesen, nagyobb állami szerepvállalást látnának szívesen, és, és alapvetően azt gondolják, hogy a globalizáció az a társadalmi igazságtalanságokat azokat elmélyíti, és nem megszünteti. Meglepő, meglepően negatíva globalizáció hatásainak és a multinacionális vállalatok vezetőinek a megítélése. A gazdag nyugati államokban derült ki a Final, Final Times-ból. Ja, hát a Financial Times csinálta a felmérést, ami még még ozzá... viszonylagos garancia arra, hogy, hogy valószínűleg nem 40 embert kérdezett meg az újságíró egy, egy gyors cikk reményében. És nem az angol kutatók felmérése szerint kezdetű cikk, cikk kerekedik belőle. És hat különböző országban konkrétan nagy-Britanniában, Franciaországban, amerikai Egyesült Államokban, és azt hiszem Svájcban. Szóval ezek az európai, illetve amerikai megkérdezettek, már mint az ő nagy többségük, több adót szednének a magas jövedelműektől, és maximálnák a topmenedzsereknek adható javadalmazások nagyságát. Egészen addig, amíg a családban nincs topmenedzser, tegyük hozzá. A válaszadók szintén nagy a károsnak tartja a globalizációt, és a kormányától várja el, hogy intézkedéseivel enyhítsa a gazdasági liberalizáció sok hatásait. A felmérésben szereplő britek, franciák, spanyolok, amerikaiak körében háromszor annyian tekintenek kedvezőtlen folyamatként a globalizációra, mint ahányan pozitívan ítélik meg azt. Uha, azért itt bőven merülnek fel kérdések. Egyedül a németek kivételek. Na melyek ezek a kérdések? Hát első körön, hogy csak így a vizsgálattárgyát nézzük, tehát hogy az, hogy egy ember szerint, tehát a társadalom egyes tagjai szerint egy folyamat rossz vagy jó, az alapvetően szerintem nem határozza meg azt, hogy józan gondolkodása vagy logika mentén az a folyamat jónak vagy rossznak sorolható-e be. Számtalan példát lehet erre felhozni, de menjünk is tovább, mert ez így nem érdekes. A lényeg az, hogy hát, szóval így. Nekem azért egy képmutatásnak tűnik, tehát pont ezen országokban a felmérés szerint rossznak ítéljük meg a globalizációs folyamatokat, meg magát a globalizációt, pont azon országokat sorolod fel, akik a legnagyobbat kaszálnak ezekből a folyamatokból, akik így a, gyakorlatilag, ha megnézed, mindanyagilag, és itt elsősorban, bocsánat, gazdaságilag, a legnagyobb hasznot húzzák Na most úgy csinálsz, mintha kizárhatnád, vagy ezt ki lehetne zárni mondjuk a társadalmi szolidaritást mint egy mozgatóerőt, vagy véleményformáló tényezőt. Holott miért is tennénk, vagy miért is zárnánk ki? Tehát miért is gondolnánk azt, hogy ezeket az, ezeknek az embereknek nem fő a feje mondjuk a globalizáció kárvallotja iránt? csak a saját helyzetükkel foglalkoznak. Tehát rögtön, rög, rögtön a, a leg, legmélyebb, legsötétebb atomizáltságból és individualizmusból és önzésből indul. A mai a pilulnak igaza van, mert alapvetően hát azért ezek a, a számok mögött azért azt kell látni, hogy olyan kérdésekre is nemet mondanak, mint mondjuk a, a nyitott gazdaság, ami, ami hát ugye miből fakad, zárkózzunk be, védjük meg a piacainkat, védjük meg az olcsóbb bérmunkában készülő te termeléstől, mert, mert, mert, mert hát ugye ne, ne, nekünk a, ez a fajta jóléti modell és ez a jóléti állam ez, ez jogunk, hogy megkapjuk akár az elkövetkező 20-30-40 évben és igazából nem érdekli őket hogy például mondjuk a, a szabadkereskedelemnek azért van olyan fajta vívmánya is, hogy, hogy nagyon sok helyre a világban eljutott a modernizáció ahol, ahol régen nem volt nem volt semmi sem, tehát hogy az ez a fajta globalizáció ellenesség, ez, ez sokkal inkább fakad a jóléti sovinizmusból, mint amennyire fakad mondjuk abból, hogy az emberek Afrika, a Föld iránt érzékenyebbé váltak. Uh -huh. De azért azt gondolom, hogy ezek a, ezek a, ez, a, ez a státusza a nyugati embernek, ez nem kizárólag a helyzeti előnyökből, meg a gyarmatosító státuszból fakad. Tehát a nyugati ember sem volt mindig ennyire szabad, és a nyugati ember önrendelkezése és a nyugati embernek a jogi státusza, a jogállása sem volt mindig ennyire jó. Tehát ezek az emberi jogok, amiket a nyugati ember élvez, és amiket a globalizáció nagy erőkkel kikezdt, ezek nem maguktól lettek. Ezeket a nyugati embereknek, a, ezeknek a bizonyos megkérdezetteknek az apái, nagyapái, dédapái, apái vívták ki különböző tüntetéseken, különböző sztrájkokban, olyan tüntetéseken, ahol kilőtték a szemüket, ilyenek ma már hála Istennek nincsenek, főleg itt Kelet-Európában Európában nem, nem, ne, nem fordulnak. Európában nincsenek. Nem fordulhatnak ilyenek elő hála Istennek, mert nagyapáink megharcolták ezeket a harcokat. Kiküzdötték például, hogy szakszervezetek működhessenek. Ez ennek köszönhető, hogy ma már mindenhol itt Magyarországon is, például a, a Suzuki-nak az összeszerelő szemeiben is mindenhol működhetnek a szakszervezetek. Tehát ilyesmi. Itt ma Magyarországon már nem fordulhat elő, hogy hogy nem engednek szakszervezeteket működni, mondjuk. Vagy hogy mondjuk megsértik az emberi jogokat, a munkavállalói jogokat. Tehát ö, én azt gondolom, hogy ezek, ezek nem hogy mondjam, ezeket nem mind elnyomással, gyarmatosítással és háborúval szereztük ezeket a ezeket a jogi különállásainkat ezeknek az elemeit hanem egy nagyon, nagyon, sok, nagyon sok ilyesmiért megküzdöttek a ami őseink, és nem kéne ezekről csak úgy lemondani, mit tudom én 30 gallon olajért. Hm? Higgyed el, hogy nem ez zavarja az embereket, nem a, tehát, hogy a globalizációnak olyan hatása, hogy az emberi szabadságjókat csökkenti, hát szerintem az kevésségké mutatható, és, és semmiképpen sem érzékelhető a mindennapjainkon. Az érzékelhető például a mindennapjainkon, ami nagyon érdekes, hogy az amerikai Egyesült Államokban az 1980-as évek elején mondjuk az IBM vezérigazgatójának és a az ő titkárnője fizetések között volt egy tízszeres különbség. És ez az elmúlt 20-25 évben ez a tízszeres különbség ez ezerszeresére nőtt. Uh -huh. tehát, hogy el, tehát, hogy a, Most 10000zeres vagy tízezer, nem illetett, hogy, hogy nagyságrendeket ugrott, és, és igazából a, a globalizációba vetett hitelt az kezdik ki meggyőződésem szerint, hogy, hogy régen azt gondolták az emberek, hogy, hogy ez a fajta pi, a piaci értékítélet az alapvetően igazságos, igazságos értékítéletet hmm. fog De még ha nem Te is, is igazságosat, a... hanem valamiféle de... köszönő viszonyban van azzal. Tehát a megtermelt javak, illetve munka, illetve az azért kapott bér valamilyen módon... Reflektál egymásra. Tehát és a a, a teljes a... igen, tehát, hogy a teljesítményre reflektál a bérezés, és, és ennek következtében az ember az me, me, úgy érzi, hogy meg van becsülve a munkahelyén, és, és ugye, amikor ezek a különböző piaci gondolkodások és intézmények beépültek a gazdaságokba, úgy szerte a világon, akkor ez volt az első élmény, hogy talán igazságosabb lett a világ most viszont, az az alapvető élmény, hogy nem lett igazságosabb a világ, sőt, hát folyamatosan a top menedzser Azért, hogy bezárja mondjuk az autógyárat, és, és leépíti a termelést mondjuk Amerikába, és helyette Kínában, vagy Magyarországon, vagy Ukrajnában épít egy másik üzemet, azért hatalmas jövedelemhez jut, miközben azok az emberek, akik még pár éve kollégaként tekintettek az igazgatóra, és egy közösségben gondolkodtak vele, azok meg munkára, munkára azok meg utcára kerülnek. Tehát hogy, hogy ez, ez az, ami nagyon-nagyon megváltozott. A szovinizmusnak hívjuk azt, amikor az embereknek megszűnik a létbiztonsága, és szembe kell nézniük olyan, olyan nehézségekkel, amely nehézségek amúgy nem következnek az adott cég prosperitásából. Tehát nő a cég prosperitása, nő a cégnek a, a, a tőke felvevő képessége, nő a, a versenyképessége, ez, ez a divatos kifejezés. Már megvettem a kó, magyar kóka a magyar szótárat, és ezek azok, a, ezek azok a tényezők, amelyek azt indokolhatnák, hogy ha nem is nő a fizetése, mondjuk egy alkalmazottnak, de legalábbis biztos a státusza. Hiszen Miről szól a kapitalizmus? mert a belső logikája a kapitalizmusnak, hogy ha a cég egyre nagyobb és nagyobb tud terjeszkedni, egyre nagyobb tőkét tud felhalmozni, egyre nagyobb profitot tud kiosztani a, a részvényesek körében, akkor az, az egy biztonságot jelenthet a, a, az ott dolgozóknak, hiszen folyamatosan növelik a cégnek a versenyképességét. Ehhez képest mit látnak? Azt, hogy ez... Ez, ez a következtetés, ez nem állja meg a helyét. Nem fogad belőle biztonság, sőt, egyre nagyobb fokú kiszolgáltatottság válik belőle. Most az, hogy ezekben a társadalmakban folyamatosan nő a, a, ez a. Ez a, ez a szociális olló vagy hogy hívják ezt, ami a társadalmi különbséget jelöli. Tehát a, a folyamatosan nő a legszegényebbek és a leggazdagabbak közötti különbség, persze ebben is Magyarország abszolút vezető helyen áll, még a kelet-európai régióban is. Ebben. Igen. Tehát ez nem következik ezeknek a gazdaságoknak a teljesítményéből. Ezek a gazdaságok ezek jól működnek, és a társadalmi különbségek mégis nőnek. És te azt mondod, hogy azok az emberek, akik erre akik ezt bírják, és azt mondják, hogy ez így nem indokolt, azok az emberek képmutatóak és jólét is óvinsztek gondolom, hogy ezeknek az embereknek igazuk van. Én azt gondolom, hogy ezek a, ezek a társadalmak, ezek a gazdaságok a maguk belső logikáját értelmezve. Ez a természetesen haszonélvezője mindenki, még a nyugati munka nélkül is haszonélvezője a globalizációnak, szemben mondjuk egy harmadik világbeli munkavállalóval. Tudjuk jól, hogy így van, de a Gazdaságnak, meg ezeknek az államoknak a belső logikájából nem következik ez a mértékű. Kiszolgáltatottság a társadalmi különbségeknek ez a mértékű növekedése, csak aki ezt felrújja a globalizációnak, vagy az államoknak, hogy ezt nem ellensúlyozzák a maguk lehetőségeivel, sőt, a népszuverenitás által őrájuk ruházott hatalommal. Ez szerintem nem jóléti sovinizmus, és nem kéne érte a társadalmakat, illetve ezeket az embereket megfedni. Én nem tudom, hogy ezeket az embereket fette meg. A jóléti sovinizmus, azért az abból állt, hogy tisztázzuk ezt a fogalmat, abból áll, hogy hogy amikor... Uh... Elmegyünk a munkahelyünkre, és arról van szó, hogy azt bezárják vagy ne zárják be, akkor teljesen természetesen azt mondjuk, hogy ne zárják be, és megijedünk, félelmet érzünk, hogy el fogjuk veszíteni a munkahelyüket. Amikor viszont elmegyünk a szupermarketbe, és lelmegyünk a polcról a különböző termékeket, akkor nem azt vizsgáljuk, hogy vajon ez például egy hazai gyártású termék, vajon ezt a terméket környezetkímélő technológiával gyártották-e, hanem azt nézzük, hogy milyen az ára. És amíg és amikor az egyik oldalon folyamatos leépítés van, az pontosan ez a fajta logika indukálja. Tehát az emberek azok egyrészt szeretnének biztos állást és nagyon nagy fizetést, másfelől meg nagyon-nagyon olcsó termékeket. És a két, két dolog az nem működik együtt. Tehát, hogyha mi nagyon-nagyon olcsó termékeket akarunk, akkor azokat a termékeket, azokat nem lehet Európában magas fizetésű emberek mellett megtermelni. Hanem ki kell vinni, mint ahogy hát a világipari termelésének a nagyobbik felelma már valószínűleg Kína néhány tartományára összpontosul. Ez a globális rabszolgatartás, amiről beszélsz. Na, na most innentől kezdve érdekes az, az, amiről beszélgetünk, és csak kamilláztam eddig, de eddig, de azért néhány gondolatot, vagy erejéig álljunk meg Kínánál. Szóval, amikor arról beszélünk, hogy a a piaci törvények, meg a hozzáadott érték, illetve az új érték teremtés azért, azért szögezzünk már lakasákat. Európában a nyugati gazdaságoknak a GDP-e úgy néz ki, hogy 60-70 ban már nem az új érték előállítás adja a GDP-t, hanem egyszerűen a hozzáadott értékek, illetve a szolgáltatási szektor. Magyarán Európa új értéket előállítani megszűnt. Mindig. Virtuális javak. Virtuális javakról beszélünk, és amikor te a piac törvényeiről beszélsz, hogy köszönő viszonyban legyenek egymással a javadalmazások, a bérek, illetve az előállított érték, akkor te olyan piac, piaci törvényekről beszélsz, amely piaci törvények nem erről a piacról szólnak. Azok a, azok a törvények, amikről te beszélsz, ezek a klasszikus kapitalista törvények, hogy aki majd kevesebbért termel, sokat, az majd nyer és piacvezető, azok itt már nem igazak ebben a formában, ahogy mondtad. Az a, az a, az a helyzet, hogy a társadalom az kivonult a piacnak, illetve az elosztási folyamatoknak a szabályozásából. Teljesen kivonult. Az állam felelőssége ez, a társadalom felelőssége számunk kérni az, az államon ezt. Az állam azért nem csak kizárólag arra lett felhatalmazva, hogy kereszttáblákat rakjon ki. Meg, meg megjelző lámpákat rakjon ki, meg a közvilágítás szabályozza. Nem kizárólag erre, hanem igenis arra, hogy a társadalmi igazságosság felett törködjön például. És ehhez lehetséges, hogy bele kell szólni olyan folyamatokba, amelyek a modern neoliberalizmus elveinek mentén nem képzelhetőek el, és akkor itt most gondolom, hogy az összes broker maga alá szarna az ilyettségtől, hogyha elhangzana az a feltételezés, hogy esetleg az állam mondjuk ezeket, a, ezeket a, a spekulatív tőke mozgásokat adóztassa meg, mondjuk egy százalékkal. Robi, de várj, várj, vár. tehát ez így rendben van, mondjuk egy, egy ország határain belül, egy nemzeten belül, vagy egy országon belül az állam meghoz ilyen korlátozó intézkedéseket. Na de könyörgöm. Tehát az a tőke, amiről te beszélsz, és az a pénz most speciál, vagy konkrétan a, a spekulatív tőke, az nem, hogy, hogy virtuális értelemben vagy, vagy konkrétan államok felett áll, vagy államokon kívül áll, de olyan mértékű pénzmozgásokról beszélünk, amik egy-egy állam képességeit meghaladják. Tehát amikor spekulatív jelege és Sorosnak egy-két munkáját érdemes elolvasni ezzel kapcsolatban... Soros amikor... nagyon elkötelezettje most egyébként a globalizáció kritikának. Igen, de érdekes egyébként a dolog, na mindegy, tehát amikor, amikor Soros és társai megindulnak... Na hát engels is, egy... is elkötelezettje volt a munkásmozgalomnak, mégis, mégis gyáriparos volt. Mégis gyáriparos volt, így van, de csak, csak egyetlen egy szó, tehát amikor 7-8 milliárd dolláros valuta valutával a zsebükben elindulnak egy nemzeti bank ellen egy-két ilyen sasszét meghúzni, amivel ki tudnak a nemzeti bankok, vagy a jegybankok, bocsánat, zsebéből pénzt húzni, akkor azért mondd már meg nekem, hogy melyik az a jegybank, vagy melyik az az állam, a mondjuk olyan szinten, vagy olyan méretekben, mint a miénk, amelyik ennek ellen tud állni. Én azt tudom, hogy bizonyos államok rendeket diktálnak más államok számára. És ezeknek az államoknak fokozott a felelőssége ezeknek a folyamatoknak a, a, a, zajlá, a de, lezajlásában. De, de Robi, Robi, figyelj, tehát pont, pont, pont a, a globalizáció az, ami teret adott annak, hogy a szobámból hajnal net netbankingom vegyek részvényt a tokiai tőzsdén. Na most egyrészt nem vagy képes kontrollálni ezeket a pénzmozgásokat semmilyen módon. Kettő, ha képes lennél is lenne egy bibi, meghaladja a képességeidet. Hogy szólsz be egy olyan cégnek, amelyiknek sokkal nagyobb az éves bevétele, mint az országos GDP-t? Jó, hát pont ez a legnagyobb dilemma, hogy a globális, multinacionális tőkének a kontrolljához, illetve a bármiféle féken tartásához egy globális, multinacionális, vagy inkább nem multinacionális, hanem internacionális állami szerepvállalás kellene, tehát valamiféle egyeztetés az államok között, hogy egy kö közös, egy kollektív állami akarat, nem? Nem azt mondom, hogy egy világállam kéne, de egy le leegyeztetett szabályozás nem tudom elképzelni, hogy működne. A De hát, hogy működne, úgy, hogy működne úgy, hogy az Egyesült Államok kitalálna, és onnantól kezdve mindenki menne az Egyesült Államok után, mint a kis kutya, hogyan mindig és mindenben. És a... tehát, hogy a, a, ha, ha, ha az iraki háborúban, meg, a, meg, a, meg az afganisztáni háborúban a képesek arra, hogy az, az USA után menjenek, mint a kutyák, úgy, hogy gyakorlatilag ez nem kecsegteti őket semmiféle haszonnal, lásd például Magyarországot, akkor ebben a kérdésben nézd, az, á, tehát Persze nyilvánvaló, hogy az egésznek a, az írmagva, az, az ahol elvész, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy az egésznek a rákfenéje a korrupció. Ezek a multinacionális érdekek, ezek befolyást szereztek az állami szektorokban, befolyást szereztek a kormányokban. Nyilvánvaló, hogy hát Kóka János és Gyurcsány Ferenc a szimbolikus figurái ennek. Tehát, hogy ő, ő, ő, ő náluk jobban nem is lehetne, igazából a nevüket érdemes egyedül említeni, és nem is kell ennél sokkal többet mondani. Hát ilyen figurákkal vannak tele a kormányok világszerte. Én, én itt más ragadtam mert Robi, a technikai megvalósíthatóságnál és nem a korrupcióra lyuk adnék ki, hanem arra, hogy ezek a folyamatok önön erősítik azon keresztül, hogy gyakorlatilag ezek a pénzmozgások nagyon sok embernek az érdekében állnak. Most csak, hogy egyetlen példa, hogy világos legyen az egész. Tehát mondjuk, ha mondjuk azt mondanád, hogy mondjuk a bankoknak van, a jelentés kötelezettsége abban az esetben, hogyha mit tudom én XY országokból X összegnél nagyobb pénz érkezik, vagy mozdul, akkor azt nekik jelenteni kell valami szerv felé. Te Robi, gondolod, hogy a bank az majd fölhívja őket telefonon? Figyelj, az a pénz, amiből élek, az most jött be a kasszámba. Ez nonsensz. Hát nem érdeke. Egyszerűen nem látom azt, azt hogy, hogy, hogy ezek a folyamatok technikailag megvalósíthatók legyenek azért, mert azok a folyamatok, amikbe szeretnénk belenyúlni, azok rajtunk, rajtunk már régen túlnyúltak, és azoknak az embereknek az érdekében áll, akik hivatottak lennének ezt így megállítani. Mielőtt felszámoljuk a bolygót, pusztítsuk el együtt közös kultúrkincsünket! Ne fektessen a civilizációba! Nincs jövője! Jegyezzen rövid lejáratú apokalipszis részvényt! Sziasztok, szép napot! tódzoli vagyok. A múlt héten hőségriadóban leültem öt percre. A nagyfőnök, Szontága neve, levont tőlem fél napot. Hova fordulhatok? meló Melófelügyelet? Ez, ez talán Andrásnalra vonatkozik valamelyest, aki azt mondta, hogy ma már a munkavállalói jogok azok mindenhol tanul érvényesülnek, és az embereknek a, az emberek által kivívott jogok, azok, azok gyakorlatilag sértetlenül az, az, az szolgálják mindnyájunknak a biztonságérzetét. Az András nem ezt mondta szerintem szó szerint, viszont mindenképpen kötekednék azzal, mert ha jól emlékszem, azt mondta, hogy az embereket, amikor a globalizációval kapcsolatos felmérést végezték a nyugati államokban, hogy ugye, negatívnak vagy pozitívnak érlik-e meg ezeket a folyamatokat, akkor ugye az volt a válasz, hogy negatív, és az András erre valami olyasmit mondott, hogy gyakorlatilag a globalizáció hatása kevésbé érezhető a munkavállalók jogainak megsértésében. Most próbált, Illetve, hogy szerettem volna válaszolni vagy reflektálni az András felvetésére, én meg pont azt látom, hogy gyakorlatilag nagyon komoly hatással van, mert hogy annak lehetünk tanulni, itt Kelet-Európában, hogy gyakorlatilag elkezdtünk, el kellett kezdenünk versenyezni a kínai piaccal, illetve a kínai munkaerőpiaccal, valamint a, a kínai gazdasági feltételekkel, euh, mégpedig nem azon téren, hogy kicsábít magához több multit, vagy kicsábít magához több tőkét. Na most ennek egyeneságú és logikus következménye az, hogy gyakorlatilag csak úgy tudsz versenyben maradni, ha a jogokat olyan, mértéken, olyan mértékben tiprod, Lábba, mint Kínában, tehát a munkavállalók joga. Ja, hát mindenkinek, kínafé, e... mindenkinek egyre kínábbnak kell lenni egyre ahhoz, kínál... hogy versenyképes nekünk. legyen. Világos, hát Tódzoli is ezt, ezt szenvedte meg, konkrétan ez az ő, ez az ő tapasztalata. És, és én úgy látom, hogy, hogy a globalizáció egyik és legnagyobb negatív, ö, neg, negatív folyamata, az pontosan ez. Hogy gyakorlatilag olyan piacokkal kell versenyeznünk, illetve <kül> olyan gazdasági környezetet kell teremtenünk, Hát, hogy a versenyképességünknek a útjában, útjában vannak a jogaink. Ezekre nincsen szüksége a tőkének. Köszöni. Hát Tóczolinak a válasz a kérdésére, hogy hova fordulhat ebben a helyzetben. Dacoj.hu, a dolgozói akciócentrum felvállal különböző akciókat, melynek során ezeknek a cégeknek, hogy mondjam, így, így betesznek, és hát eléggé rossz hírüket keltik egyrészt a médiában, másrészt a közvetlen környezetükben borítják rájuk az asztalt, annak érdekében, hogy ezek a cégek, ezek érdekeltek legyenek, tehát hogy tőke érdekelték, mert hogy csak és kizárólag ez az egyetlen motivációjuk, tehát hogy tőke érdekelték, profit érdekelték el tenni őket az emberi jogoknak a, a megtartásában és a munkavállalói jogoknak a fenntartásában. Egyetül ez az egy, egy módja van. Most, hogyha rossz propagandát keltenek egy ilyen, olyan cég körül, mondjuk a dolgozói akciócentrumnak a az aktivistái, amely cég megsértette az emberi jogokat, munkavállalói jogokat, akkor az a cég az profit ellen érdekelt lesz abban, hogy megsértse a jövőben, és akkor már legalább mérlegelniük kell, hogy most melyikkel nyernek, vagy veszítenek többet. És ha folyamatosan és következetesen lehet rossz propagandát kelteni egy olyan cég körül, amely cég megsérti ezeket a jogokat, akkor talán előrelépés lehet Elképzelhető ezen a fronton. Szeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, mert így elméletileg jól hangzik, de ez gyakorlatban is így működik. Tehát így. Hát Na, te dacosokat, dacosokat kell erről megkérdezni, de állítólag ők, ők akcióznak. sziasztok, írja az ozóka! Az én vásárlási feltételeim, ha lehet, nem multiban, élelmiszerben, minél kevesebb e betű, ha lehet magyar vagy kelet-európai termék, környezetbarát. Nos, piszkosul nehéz dolgon van. Sajnos sokszor meg kell hasonulnom. De azért igyekszem írja az oszók. Csak piacra járhatsz. Szerintem <gül> nem tök normális dolog tudatosan vásárolni. De egyébként érdekes, Robi, mert az előbb beszéltünk ugye a, a jóléti sovinizmusról, és ugye arról beszélünk, hogy <kül> minden inkább olcsón szeretnénk vásárolni, és minden inkább azt szeretnénk, hogy becsüljenek meg minket a munkahelyünkön. Na most, amikor elmész egy ilyen hipermarketbe, és boldogan csóválod a fejed, hogy de jó, hogy a konzerv az itt csak 200 forint, igaz, hogy mexikói, és úgy döntesz, hogy Joggal, abban a pillanatban jogosnak vélt önös érdeked az, hogy hát az olcsóbb akkor én azt veszem, győzel a piacon az, aki olcsóbban tud előállítani. ja. ja. Csak hát azért a háttérben azért vannak folyamatok, mert hogy lehet, hogyha te magyar uborkát vennél, csak mondok valamit, lehet, hogy többbe kerül, és neked többet kell kiadnod, csak azzal, hogy. Több pénzt adsz a szomszédodnak, azzal a szomszédod gazdagabb lesz, és akkor most a szomszédot tegyük idézőjelbe, tehát országon belül marad a pénz, akkor valószínűleg nem neked kell majd eltartani azt a uborka-konzervgyártó akit egyébként a mexikói uborka-konzerv vásárlással azt itt teremtesz Meg mondat, lehetséges, könyül. hogy sokkal kevesebb szintetikus anyagot, meg sokkal kevesebb ebetűt, meg sokkal kevesebb mesterséges adalékot, és mindenféle rákkeltő adalékot fog tartalmazni az, az uborka, amit megeszel hogyha mondjuk azt nem a monsanto bízod, meg különböző, meg különböző amerikai, amerikai ö, vegyi alapú mezőgazdasági ö, és vetőmag előállító és mindenféle különböző laboratóriumokra, hanem mondjuk a, a, a helyi termelőkre. Tehát mondjuk ennyiben is érdekelt lehetsz abban, hogy tőlük vásároljál. Hát lehetséges, hogy sokkal kevesebb mérget viszel be. Stop! írja az SMS író. Definiáld a társadalmi igazságosságot. Mi az? Létezik olyan? Én azt gondolom, hogy mindenképpen kell, hogy létezzen ennek az igénye. A társadalmi igazságosság az mit jelent? Igazából azt, hogy a munka és a, és a, a bér, az, azok a munka által előállított érték és a, és a, és a munkabér, azok reflektálnak egymásra. Valamilyen módon kapcsolatban állnak egymással. Valamiféle módon. Tehát nem feltétlenül képezik le egymást, hogy a Marx azt óhajtotta, de mindenféleképpen kommunikálnak egymással, vagy nem tudom, hogy, hogy fogalmazza. Erről már beszéltünk az ön, de szerintem már régesrég nem igaz. Réges, hát ez, igaz, ez igaz, így igaz, van. de e attól e még a társadalmi igazságosság, mint elképzelés, épp úgy létezhet, tehát mint igény a társadalom részéről felvetődhet. Ha, ha, ha most csak így a globalizációnál maradva, ha ezen szempontok szerint egymás mellé, vagy egymással szembeállítjuk Európát és Kínát, ahogy akkoratilag az új értékteremtés Kínában zajlik, mert hogy termelés csak ott folyik. Ellentétben nálunk így a szolgáltatói szektor az, ami viszi a prímet, és ennek ellenére ugye nagyságrendekkel jobban élünk, mint Kína. Ha ezt a példát veszük azért, azért hogyha ha lokálisan gondolkodsz, akkor, akkor ezt a jelenséget azért már észreveheted máshol is, és akkor beszélhetünk nyugodtan a falvak és a város viszonyáról. Szerintem.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 Járkáltam hétvégén, és hát elképesztő, méretek, elképesztő pusztítást végzett az asszály illetve a hőség, mert hogy azt azért tudnunk kell, hogy tavaly október óta a leesett csapadékmennyiség az a 40%-át sem érje el az ilyenkor szokásosnak, illetve hogy a, a, az adott időszakra érvényes csapadékmennyiségnek a 40%-a esett le. Valamint ugye ez a 40 fokos kis hőség, és hát egy nagyon furcsa növényeket találhatsz most az alföldön, például akkor kell a kokkájra a paradicsomot és a fánaszolódó almát, amit itt szó szerint kell érteni, és akkor nem kell arra gondolni, hogy besek, esek. Egyszerűen arról van szó, hogy a föld fölött 10 centivel levegő paradicsom a 40 fokba, a 60 fokra hevülő homokon gyakorlatilag megpárolódik. Tehát így arra akartam kiukadni, és majd a gondolatmenet végén megpróbálok eljutni a András egyik gondolatáig, hogy hogy gyakorlatilag gazdaságilag, vagy gazdasági szempontból is, és akkor most félretéve azt, hogy jaj, most idén lesz, drágább lesz a paradicsom, vagy nem, bár ez is komoly problémát jelent majd gazdasági szempontból, arra szeretnék kiukadni, hogy gyakorlatilag a globális felmelegedés hatásai gazdasági szempontból is kiszámíthatatlanok. És ezt azért próbálom így hangsúlyosan mondani, mert az András Tón nemrégiben elhangzott egy mondat, amikor a, a, a Robi felvetette azt, hogy mi lenne, ha kőolajmentesítenénk a gazdaságot, és a radikális intézkedésekkel azt mondanánk, hogy honlaptól nincs autó, nincs hőerőmű, stb. stb. Az András erre azt mondta, hogy annak beláthatatlan gazdasági következményei vannak. Na most, tehát a radikális lépések, illetve a globális felmelegedés megállítása, vagy az arra tett kísérletek által okozott gazdasági problémák mellé azért oda kell tenni azt, hogy azt sem tudjuk, hogy gazdaságilag ez mit okoz. Illetve felvetések vannak, csak így bele kell gondolni néhány apró momentumba mert így globálisan nem láthatjuk át, csak mondjuk olyan apróságokra, hogy mondjuk a mediterrán térség nem úgy lakhatatlan lesz, hanem mondjuk nyáron élvezhetetlen lesz. Csak eddig mentünk el. Tehát, hogy mondjuk a déleurópai országok ö, Olaszországtól elkezdve Görögországig, gyakorlatilag gazdaságilag összomlanak, ugyanis a bevételeik jelentős részét a turizmusból szerzik. Hát azért, azért, amikor azt mondjuk, hogy Azért nem lehet Jó, Csak lehet. most ezt komolyan gondolod, hogy majd egy uh, angol... Uh nem tudom, én mondjuk egy angol marhapásztor, vagy egy kínai vállalatnak az igazgatója, az a fejéhez fog kapni, és azt fogja mondani, hogy hát én nem akarom, hogy, hogy a görögök, meg az olaszok, azok rosszabbul éljenek, hogy ők elveszítsék a, a, az idegenforgalmat. ezért én inkább abba hagyom a termelést, elküldöm az embereket a vállalatomról, vagy a farmomról, ne, nem nyomjunk annyi foszilis cuccot a levegőbe, mert, mert jaj, mi lesz szegény olaszokkal görögökkel? Okay, nem, hát most a globális felmelegedésnek vannak uh -huh. vesztesei. A mediterránum az kifejezetten ilyen rész. Hát, gy győztesei lesznek? Gy Győztesei nincs, nincs, Valószínűleg nem lesznek most azért mondjuk, mondjuk pillanatnyilag, hogyha globalizációról beszélünk, azért a globalizációnak vannak nagy nyertesei. Pillanatnyilag nyertese ez a nyugati világ, és az még azért valószínűleg így lesz egy néhány évtizedig, és hát egyre nagyobb nyertesévé válik India és Kína. Hát aki igazán brutális vesztese az egész dolognak, az az afrikai kontinens és a Föld nevű bolygó. Tehát ő, ők ketten azok, akik igazából minden ökölcsapást bekapnak. Az összes többi azért valahol profitális is, de azért nyer is. Tehát egy olyan játékos aki azért inkább pluszba van egészen addig, amíg a kasszinúnak be nem szakad a teteje, vagyis hát, hogy a Föld felmondja azt a szerződést, hogy mi itt lakhatunk rajta. E, fú, ezzel azért vitatkoznék, <kül> mert hogy Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy mindenkit érint. Tehát most, ha Európában szétnézel, Bajorország árvíz, Anglia soha nem látott árvíz, Magyarország, Románia hihetetlen aszály. mindenkit érint. Tehát arról nincs szó, hogy hát, hogy most azon a kontinensen egy kicsit melegedett és nem. A szélsőségek senkit sem kimérnek és jelen, jelen pillanatban, azt látjuk, hogy a szélsőségek, tehát a szélsőséges időjárási viszonyok előretörése az, ami igazából jelzi számunkra a felmelegedést. <kül> És igazából nem arról van szó, hogy most a, a kínai gyárigazgatót meghatja azt, hogy, hogy Olaszországban működik-e a turizmus, vagy lehet-e nyáron autókázni vagy strandolni, hanem arról van szó, hogy a környezetedben lesz, vagy legalábbis jó eséllyel, ha nem teleszel az elszenvedője konkrétan, anyagilag annak, ami történik. Szerinted mostani erdőtüzek, amikor egyik helyen 120 hektár, a másik helyen 80 hektár fa égett el, Mennyi pénzben fejezhető ki? Vagy, vagy mennyibe kerül az a pár ezer köbméter fa, ami elfüstört. Mennyibe kerül majd ez az a szájkár nekünk, mert rendben van, hogy nem okoz az ellátásban gondot, mert Mexikóból ugyanúgy hozzuk a paradicsomot, csak egy nagy probléma lesz, hogy az alföldön éhen maradott szájat, valaminől be kell tömni, és azt majd mi fogjuk csinálni. Nincsenek elképzeléseink arról, hogy mi fog történni. Nincsenek elképzeléseink. Ezek a szélsőségek is csak, amelyeket most tapasztalunk, átmeneti természetűek. Hm. Ott, ahol nincsen. Ö, olvadékjég, ott a globális felmelegedés asszájjal jár. Az Alpoknak a lábánál, ahol mi élünk, meg még egy csomó más helyen egyébként, a, a Himalája lábánál, ami komplet India, tehát Indiát hívjuk így, az, az a Himalája lábánál található, ö, található ö, hatalmas ország és szubkontinens. Ott a globális felmelegedés az hatalmas árvizeket okoz. Magyarországon is azért okoz hatalmas árvizeket, mert nagyon nagy erőkkel olvad a jég az alpokban. Tehát fogy a víz. Fogy az olvadékvíz. Azt kell tudni, hogy az emberiségnek a 40 a ismétlem, 40 százaléka olvadékvizet iszik. Tehát olvadékvizet iszik. Ez a 40 százaléka az emberiségnek abban a pillanatban, amint az olvadékviz el fog tűnni a bolygóról, már pedig ez ilyen 15 éven belül realizálható, hogy, hogy, hogy ezek, ezekben a hegységekben meg fognak szűnni. A, tehát a hóhatárok addig húzódnak fölfelé, hogy elérik a csúcsokat, aztán csá. Aztán nincsen többé jég. És nincs mi olvadjon. Onnantól kezdve az emberiség 40%-a az szomjan fog pusztulni. Olyan, ök, ö, olyan, ö, olyan ökológiai katasztrófák várnak ránk, amiket el sem tudunk képzelni. A folyamatok kiszámíthatatlanok. Köztudott, hogy a golfáramlat az, ami fűti a, a az Kontinens. Európát, illetve az EU, Eurázsiai kontinensnek a, ezt a nyugati felét. Ami az Atlanti óceánról érkezik felénk. Na most a globális felmelegedés az azt eredményezi, hogy ezek a, ezek a tengeráramlatok, amik egyébként széláramlatoknak köszönhetőek, ezek leállnak. Ezek hát, képesek leállni. A leállást azt azért nagyon csak minden esetre a mennyiségét, tehát a hozamát azt, azt jelentősen Fokozato, Fokozatosan leállnak. Hogyha ez leáll, akkor könnyen lehet, hogy Európában a globális felmelegedés az nem ilyen, ilyen mértékű felmelegedést, mondjuk mm -hmm. 60-70 fokos átlaghőmérsékletet fog eredményezni, hanem könnyen lehet, hogy egy újabb jégkorszakot fog eredményezni. Feltételezéseink sincsenek, hogyha leáll a golfáramlat, akkor milyen jégkorszak vár ránk. Feltételezéseink sem lehetnek, hogy a jégkorszak az mit jelent. 10 fokos átlaghőmérsékletet vagy mínusz 10 fokos átlaghőmérsékletet. Nem tudjuk. Ehhez nincsenek mérésünk, nincsenek elképzelésünk, egyszerűen nem tudjuk modellezni ezt, ezt a rendszert, ami a bolygó, illetve a tengeráramlatok, illetve ennek a hatásai, illetve ennek a következményei. Ezért most így igazából az, hogy nőnek, a, fokozódnak a szélsőségek, ez is csak egy, egy, egy ideiglenes státusz. Aztán majd ezek egyértelmű folyamatokba fognak átcsapni, és azok az egyértelmű folyamatok, azok majd oda fognak nekünk baszni. De! Fogalmunk nincs, hogy milyen irányúak lesznek. A lehűléssel kapcsolatban még csak annyit, hogy az előrejelzések, illetve ezek a modell számítások alapján, amiről te beszélsz, hogy a golfáramlat esetleges lassulása vagy megszűnése, bár ezt sokan vitatják, már hogy a megszűnés tényét vagy lehetőségét, gyakorlatilag a lehűlés Európa szerte az ideglenes lesz az általam ismert összes modell szerint. Tehát arról beszélnek, Mennyire a ide ideiglenesek voltak mondjuk a történelme, pár nem, tízezer nem, nem, év Robi, alatt lezajlottak? Robi, Robi á, szó, amik a am modelleket néztem, azok úgy szóltak, hogy a kezdeti időszakban előfordulott az, hogy az áramlatok mennyiségén vagy szállításának csökkenése miatt itt nálunk hidegebb lesz, de hogy hosszú távon mindenképpen átcsap itt is a felmelegedésbe, az biztos.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 Csak hogy mennyire szereznek érvényt a jogainknak, illetve az igazságszolgáltatás mennyire működik helyen az országunkban. Pár hónappal ezelőtt, amikor az egyik vidéki televíziós stáb brigádja nyomozott az illegális szemétlerakások ügyében, ellátogattak egy tanyára, ahol kvázi megtámadták őket, illetve gyakorlatilag megtámadták őket a az ott tartózkodó munkások. Nem tudom, mit, kik voltak ők gyakorlatilag. A lényeg az, hogy ők ezt kamerára rögzítették, ahogy menekültek az autóval, mert hogy baltával, meg különböző eszközökkel elkezdték ütni az autót, konkrétan belül bent forgott a kamera, és ők elkezdtek menekülni, valamint a továbbiakban az országúton is üldözték őket kocsival. Most jött ki a hír ma, hogy minek után. De miért, de miért üldözték? Ö, mert hogy találtak valami újabb illegális szemétlerakó helyet, egy tanyát konkrétan, Aha. és ennek ügyében nyomoztak. Na most a tanyáról nyilván kijöttek, kemény legények. És megkergették őket. De konkrétan szétverték az autót, tehát betörték az üveget, stb. stb. És a, a televízió egyik munkatársa, aki vezetett menet közben, ahogy üldözték őket már kocsival, felvet a telefont, és a rendőrségtől kért segítséget. Most kapott egy 14 ezer forintos szabálysértési csekket, mert vezetés közben nem lehet telefonálni. Aha! Tehát ő telefonált vezetés közben, és ezért megbüntette őt a rendőrség. De a mert segítséget rendőrség. Ha már segítséget kért a rendőrségtől. És egyébként úgy meg az egész balhét, hogy maga a rendőrség a kapitányságra menekültek be. Most mm. igen. Ez a magyar rendőrség, ez igen. Hát a. Az, az egyébként most már tényleg minden, minden hétre tudunk se, minden héten tudunk se megézni újabb meg újabb rendőrügyekben. Tudod, mi a borzalmas ebben? Én ebbe, ebbe azt látom, és ez már nem konkrétan csak erről az egy ügyről szó, hogy számon kérik rajta azt a felelősség és jogi rendszert vagy határokat, aminek alapján kellene, hogy működjenek ők. Ma, már pedig az ugye egyértelmű, hogy a rendőrség az, illetve a rendőrségen belül a vezetők azok, valamint az igazságszolgáltatást is ide lehet hozni, akik azért meglehetősen rugalmasan kezelik a szabályokat, vagy a rájuk vonatkozó szabályokat abban a percben, amint az ő felelősségükről van szó. Tehát ezek a konkrétan le, lefektetett határok, hogy ö, szabályrendszer gyakorlatilag a jog az erről szólna egy társadalomban, hogy rád ez vonatkozik ettől a ponttól eddig, konkrétan meghúzott határokkal, az valahogy rájuk nem vonatkozik. És ez, ez azért így roppant gáz. És rögtön eszembe jut a Tomkettel történtek, hogy gyakorlatilag ugye most viszont viszon perli a rendőrséget, mert hogy, hogy, hogy, hogy volt ez hamis vádemelés miatt, vagy uh -huh. ilyesmi a dolog. És azon gondolkodtam, hogy ez gyakorlatilag, ha, ha a rendőrség részéről bárki ezt szeretné megtenni, hogy gyakorlatilag hamisan vádolnak valakit, azt nyugodt lélekkel megteti, ugye, is Számára semmiféle következménye nincs. Majd lesz következménye, ugyanis az előzete sérő megkap, vagy megítél neki a bíróság x millió forint bünteté, illetve kártérítés, bocsánat, de azt már mi fizetjük. Tehát személyes felelőssége az ügyben eljáró nyomozónak, vagy a vágy, indítványt előterjesztőnek, nulla. Én nem is, le, nem is kell csodálkozni ennek fényében. Holtatok az új karikatúra botrányról Spanyolországban? Megint Mohamedet ábrázolták, amint éppen... Nem, nem. Sokkal Újabb szentségtörés történt. történt különben, de most nem a Mohamed, hanem a spanyol király volt az áldozat. Annak kapcsán, hogy Spanyolországban a spanyol kormány úgy döntött, a baloldali spanyol kormány. Nagyon érdekes, hogy, hogy mennyire nem jelent már semmit a baloldaliság és a jobboldaliság. Ugye Magyarországon a... a, a jobboldal képviseli azt, hogy, hogy mindenkinek járjon jogon egy csomó szolgáltatás, és, és ezzel szemben meg a baloldal, meg a liberális oldal képviseli a elvet. Most Spanyolországban is abból van nagy társadalmi vita, hogy a baloldali kormány a választások közelettével egy népszerű intézkedés csomag keretében minden egyes születendő gyerek után 3000 eurónyi fejpén szándékozik fizetni a, a annak a spanyol állampolgárnak, akinek éppen összejött a már a törvény beiktatása után a gyermekáldás, és hát ezt állította pellengérre, meg a királyi családot egy népszerű szatirikus burvárlap, aminek hát már most a betiltását követelik több helyen és sok helyen, amikor is egy olyan karikatúrát ábrázolt, hogy a spanyol király a feleségével, hát félre nem érthető pózban mesztelenül vannak egy ágyon, és azt mondja a spanyol királya a feleségének, hogy látott kedvesem, ez az első olyan, ez az első munkára emlékeztető tevékenység, amit én életemben csinálok. <gül> De hát ugye itt kett kettős volt a karikatúrista szándéka, egyrészt leleplezni azt, hogy a 3000 euró az Például járna a spanyol királynak, aki valószínűleg Spanyolország egyik leggazdagabb embere, másrészt meg, meg hát a királyság intézményét kérdőjelezte meg, az egyik egy kifejezetten baloldalinak, a másik egy kifejezetten jobboldalinak tűnő attitűd, és, és a Spanyolország sem tud ezzel mit kezdeni. Én csak egy valamire vagyok kíváncsi. Mi milyen alapon kérjük számon az Igen. iszlám világon a szólásszabadságnak és a sajtószabadságnak az eszményét, amikor mi, a saját királyainkkal ugyanolyan prüdek, bigottak és ugyanolyan babonásak vagyunk, mint ők a saját profétájukkal. Tehát akkor, amikor ők betiltást és, és, és eltörlést és, és bocsánatkérést követelnek a Dán kormánytól, amit egyszerűen nem értenek, tehát ők nem értik azt, hogy a Dán kormány az nem nem kérhet bocsánatot egy újság helyett, és nem tilthat be egy újságot azért, mert az nem tetszik nekik, akkor viszont itt az Európai Unióban hogy merül fel az, hogy tiltsanak be egy lapot pusztán azért, mert a királyt mesztelnül ábrázolja, ahogyan éppen dugja a királynőt. Hogy merül fel? És ha meg felmerül, akkor meg az a kérdés, hogy mennyivel vagyunk mi civilizáltabbak, felvilágosultabbak, vagy, vagy bármilyen szempontból liberálisabbak, mint az iszlám világ? Egy centivel sem, az nem is volt kérdés. De, tánk... de, szerintem, szerintem, de szerintem meg ö, annak kell lennünk, és hogyha ezt alapot ezt betiltják, abból lesz az a következtetés, hogy, hogy, hogy egy centivel sem. Ennek alapnak, ennek alapnak fenn kell állnia, ennek alapnak működnie kell, és további nagyon hasonló, ehhez nagyon hasonló vicces karikatúrákkal kell megjelennie, mert ez az egyetlen útja módja, hogy mi igazoljuk, hogy mi ö, ragaszkodunk ezekhez az eszményekhez, mint például no. ö, sajtószabadság, a oh, tehát különben kül különben, különben ug a az a liberális szemlélet amit számom kértünk a, a, az arab világon az nálunk nincs. Mert gyakorlatilag erről van. Ez azért van, mert mondjuk nem zúzták be a, pa, a lapot, és, és mondjuk feldühödött tömeg nem lincselte meg a szerkesztőséget. Azért én emlékszem arra, hogy a Dán karikatúrák kapcsán, nem, nem is tudom, talán Libanonban Dán turisták ellenrendeztek hajtóvadászatot az ott élők, a helyiek, mondván, hogy meg, meg a Dán kulturális konzulátust támadták de, meg. De, és de ez, ez a fel. Tehát, de nem, de, nem, nem de, értik meg, nem de, értik meg, hogy itt nincsen, nincsen összefüggés és tehát A Dán konzulátus nem tehet erről, nem tehet semmit az ügyben. De nem ne mossuk már össze, tehát az, ez az egész arab világot, meg néhány hülye szélsőségesnek uh -huh. a reakcióit, Tehát ez most pon pontosan ugyanolyan szűk mint egyébként. Na mindegy, a lényeg az, hogy, hogy én ezt azért nem látom. Persze nyilván megtörténtek ezek a dolgok, de nem ez jellemző az arab világra. Viszont az, hogy számon kérünk valakinek valaki vala, valamit, Több, konkrétan itt arról van szó, hogy az arab világon a, a liberális szemléletet, és közben azért, hogyha így megkapargatjuk a saját házunk táját, azért így eh, rendesen ellenmondunk a saját követeléseinknek is. Jó, hát nem a liberális szemléletet kérjük számon mert az arab világon, mert nekik joguk van úgy, joguk van azt gondolni, hogy ez egy sértés, joguk van azt gondolni, hogy, hogy ők ezt a maguk országába nem tűrnék meg. Ahhoz nincsen joguk, hogy, hogy ártatlan embereket, meg ártatlan vagy kevésbé ártatlan kormányokat emiatt különböző... Hát uh, ebben ártatlan. De... Tök mindegy, hogy ártatlan vagy. Nem csomó mindenben nyilván nem, ebben ártatlan. Hát, bár a és... Dán kormány azért semmiképpen sem mondjuk a bűnös kormányok ja, ja, ja. közé ta, tartozó szervezet. Nyilván, nyilván de ahhoz, főleg ahhoz nincsen joguk, csak hogy kiegészítsem, amit mondtál hogy mi kényszerítsék a saját morájukat. Mint Értem? ahogy nekünk sincsen nekik, na, erről van szó, na Erről van szó. Nekünk, nekünk sincsen jogunk ahhoz, hogy az ő asszonyaikat levetkőztessük, és nekik sincsen joguk ahhoz, hogy a mi asszonyainkat felöltöztessék. Tehát nekik sincsen joguk ahhoz, hogy a mi újságjainkból kiszedjék a karikatúrákat, és mi nekünk sincs jogunk ahhoz, hogy az ő újságjaikba karikatúrákat rakjunk. Na pont ez a lényeg, tehát ezt kéne megérteni. Ők a saját morájuk, a saját civilizációs státuszuk, az tök tiszteletreméltó az én számomra. Ahogy én képes vagyok a adott esetben tisztelni a, még akár a csadort is, hogyha az, az, az, a, hogyha az nem <gül> jár azzal, hogy a nőknek a csiklóját kivágják. Érted? Tehát de, de ne, de na, hát erre is van példa. Csak most nagyon nagyok néztél, de azért erre is nem, nem, van nem, nem, példa. Nem, hú, csak ugye el, elkalandoztak a gondolataim, mert hogy, hogy egy beszélgetés alkalmával felmerült az, hogy <kDad> gyakorlatilag a csador, illetve az arab kultúrában megszokott nőkkel való bánásmód, az mitől gustustustalan egy európai szemében, vagy mit ér... De Most iszlámot akarsz mondani bocsánat, egyébként? Bocsánat. Az iszlám világban a nőkkel való bánásmód az mennyire, vagy miért elítélendő európai szemmel? És, Szerintem nem feltétlenül az. Hát, na, várj, tehát így azért rögtön merültek föl pro és kontra érvek, mégpedig az elsődleges az volt, hogy gyakorlatilag ők tárgyként kezelik a nőket. Ez volt az első megállapítás. És mi? Na erről a színről. Mi, mi hogy Amikor kezeljük a műanyag A műanyagok tíz teszed a nődbe azért, hogy jobban nézzen ki. Vagy úgy... ő teszi magába azért, hogy te jobban megkívánt. Igen. Tehát, hogy. De, tehát, ahogyan Ciccár, ők rag... fel ezt az... a rucit, Na. mert hogy jobban megy a naocsi színéhez? van. Ahogyan ők ragaszkodnak a csadorjaikhoz, úgy, úgy ragaszkodnak a mi lányaink, asszonyaink, a miniszoknyáikhoz, meg a topjaikhoz. Tehát, és pusztán azért, mert ők az asszonyaikat felöltöztetik. Mert ott az a közgondolkodásnak a, a, a kompatibilis viselete. Itt pedig mi levetkőztetjük. Miért lenne kevésbé eszköz? Miért lenne kevésbé tárgy? Csak ott egy nagyon személyes tárgy, itt meg egy nagyon nyilvános, hogy mondjam, szimbólum, De ugyanúgy tárgy. Ez a szörnyű. Tehát az a szörnyű, hogy itt is és ott is tárgyként kezeljük a nőket, és szerintem ezen kéne változtatni itt is és ott is. Vagy nem? Mert szerintem azért nem kezelik általában tárgyként a nyugati világban a nőket. So sok helyen vannak tárként kezelve, például a médiában, de azért Te látom nem az az hip-hop 10 általános... hip Tíz hip-hop videoklip közül nyolcban az autó, a maca, a. A, a, a drága óra, a, kokain, a kokaincsík az ezüstálcán, ezek aszociatív viszonyban vannak egymással. Ezek a státuszszimbólumai a menőreppernek. Ugye a 10 millió forintnál drágább autóknak széria tartozik az anyósülésen a szőkenő, ha ezt észrevetted. Ez, ezek azért teljesen nem vihetnek Most társadalmi közgondolkodásról csak... beszélünk, András. Látod te is ezt, te is érzékeled. Ezt nem lehet letagadni. Nyilvánvalóan nem általános alap. Jó, ne, csak nem mossunk össze dolgokat. Tehát azt mondani, hogy mi ugyanúgy tárként kezeljük, mint az iszlám világa nőket, miközben hát vannak olyan iszlám országok, ahol nincsen személyi igazolvány a nőnek, nincsenek jogai a nőnek, nem szavazhat, nem választhat. Nem járhat iskolába. Svájcban 50 éve szavazhatnak. Kevesebb, mint 50 éve. 72 óta szavazhat. Már szinte te már éltünk, amikor még nem szavazhattak a nők Svájc. Van. Tehát na, ugye... na jó, de, de nem lehet összehasonlítani azokkal az állapotokkal, amik mondjuk Szaud-Arábiába, vagy Iránba vagy, vagy számos fundamentalizmushoz közeli országban vannak. Tehát, hogy azért mindent ne relativizáljunk a végtelenségig, és azokat a Borzalmas sorsú nő nőknek, nem mondjuk azt, hogy ugyanolyan borzalmas a sorsuk, mint azoknak a csini babáknak, akik millió forintokat kapnak a gazdag ügyfeleiktől, hogy felpumpáltassák a mellüket, N meg a szájukat. Egyiptomban nők tüntettek a csador mellett. Nők... országban is. Törökországban is. Összevertek egy képvisel, képviselőnő, bement csadorba, akkor még ellenzékbe volt az iszlám párt az tíz éve lehetett, bement csadorba az ülésteremben, és a világi képviselők jól megverték, jól megruházták. A társadalmi, a társadalmi kényszer az nem kizárólag az állami elnyomás eszközeivel, meg a családi erőszak eszközeivel érvényesül. Hanem igenis a közgondolkodás, a közmorál egyfajta nyomás gyakorol arra a nőre, hogy ő ebbe a rendszerbe beilleszkedjék, és ennek megfelelően öltözködjön, legyen az akár csador, legyen az akár szilikonbetét. Tehát ez egész biztos, hogy a közgondolkodásban, a közmorálban van egyfajta nagyon erős presszió ezeken a nőkön, hogy kiszolgálják a férfiakat, a férfiak igényeit és ezek a nők, ezért igenis azokat a százezreket, amiket kapnak, azokat, nem magukra költik, adott esetben, mint emberek, hanem a pasiukra költik, és gyártanak maguknak olyan külsőt, amelynek révén az a pasi majd őket becsülni fogja. Tisztelni fogja, mert miért fogja őket tisztelni? A használati értékük nyomán fogja őket tisztelni. Éppen úgy, ahogyan a, ahogyan a harmadik világban, vagy ahogyan mondjuk ezekben az iszlámországokban, mondjuk Szaudarábiát nem nevezném a harmadik világnak, ezekben az iszlám országokban vagy akár Egyiptomban, vagy Törökországban a nők tüntetnek a csadorért. Miért tüntetnek a csadorért? Azért, mert a férfiak ezt elvárják tőlük. De ők nem a férfiak kedvéért, mert ők már elsajátították ennek az igényét. Pont erről kell beszélni. Ahogyan itt nyugaton a nők szinte már megélik, hogy a maguk szándékából, a maguk kedvéért akarnak szilikonbetétet a mellükbe. Nem? Tehát megkérdezett, hogy miért akarja, és azt fogja mondani, hogy azért, mert én érzem így jól magam, mert már a tudatalattiába van lefolytva réges régen annak az igénye, hogy ő így tetszik a férfiak. Férfiaknak. Ő így értékesíthető a húspiacon. Pontosan ugyanígy élik meg ezt a, az iszlám világban a nők, akik a csador mellett tüntetnek. Ő nekik fontos a, megbesül, a társadalmi megbecsültség, amit elsősorban értelemszerűen a férfiak diktálnak, és ehhez kell a csador. Az erő, Robi erőző gondolatmenete szerintem az messze nem arra akart kiukadni, hogy az emberi jogok lábbal típrását próbáltuk legal, vagy legitimizálni, azzal, hogy most elmondtuk, hogy mik a párhuzamok a nőkkel kapcsolatos viselkedésünkben, már hogy a férfiak nevében beszélünk, de azt azért mindenképpen hozzátenném, hogy, hogy teljesen jogosnak érzem azt, hogy amellett, hogy ennek nincsen jogi háttere, ha így tetszik, tehát nekem nem jogom saját, ö, ö, saját ízlésemnek megfelelően öltöztetni az asszonyt, annak ellenére ez egy olyan társadalmi elvárás, és egy olyan elvárás a férfiak részéről, ami igenis megjelent, és igenis azzal mérhető a legjobban, hogy 18 éves lányok sorban állnak a plasztikai sebész előtt, azért, hogy két száma nagyobb legyen a mellük, kizárólag azért, hogy este a Rióból el lehessen őket vinni. Szerintem meg nem, ezért szerintem, hogy alapvetően média uh, sugal egy ilyen nagyon-nagyon hamis, uh, nagyon-nagyon nem életszerű szépségideális és értékrendet. Miért? És, uh, és és miért? És, uh, mert, mert férfiak irányítják a média. Nem, én kérdezem, hogy miért? Vál, add meg a választ. De, Tehát ne, ne, ne de, a felszínt kapargassuk, hogy, ahogy hogy konkurenciáink teszik, mi? hanem maradjunk meg a magunk igényeinek a, a világában, és igenis hatoljunk a dolgoknak a mélyére, keressük meg az okokat. A, az... Miért diktálja a média ezeket a, ezeket a trendeket, vajon? Miért? Mert, mert a médiának trendeket kell diktálni, ahhoz, ez hogy divatos ez legyen. Diktálja. De diktálja ő majd más, majd tíz év múlva más fog diktálni, tíz év múlva majd lehet, hogy a miért kövér mindig lány lesz a, a, testiség? a Miért mindig a te... De nem a kövér lány, hanem hogy testi, fizikai, feltételrendszereket szab ahhoz, hogy értékesíthető légy. Tök mindegy, hogy kövér vagy sovány. Éppen hogy, éppen, hogy a lényeg az nem az, hogy most a sovány a divat vagy a kövér a divat, hanem, hogy a média az egy testi szabványt diktál neked, hogy a húspiacon értékesíthető légy. Erről van szó. És közben pedig rohadt képmutató módon folyamatosan azt, azt rikácsolja a füledbe, hogy légy egyéniség! Légy, légy tegy te, te egyéniség vagy, légy olyan, mint senki más, holott a nagy lószart, következetesen az diktálja a számodra, hogy légy uniformizált, következetesen az diktálja a számodra, hogy légy olyan, amilyet én diktálok a számodra ezeknek a modelleknek a képében. És ez igenis nagyon-nagyon sok étkezési betegséget okoz nőknél, tömegesen, anorexiát, bulimát olyan nőknél, akik nem képesek elfogadni a testüket, ez nagyon súlyos társadalmi, társadalmi válságoknak a, a jeleit okozza, amelyek felé folyamatosan tartunk. Pont arról van szó, hogy kezd kiüresedni a, a, az önképünk, és kezd kizárólag a külsőségekre fókuszálni, mindenkinek az igénye saját magával, meg a környezetével ö, szemben. Miért? Miért diktálja ezeket a trendeket a média? Miért van szüksége a médiának erre? Ha más trendeket diktálna, akkor nem néznék az emberek a tévét, akkor nem vennék az emberek az újságokat? Vagy miért? Mi az ok? az ember, az ember az mindig is szeretett tetszeni. Most a Rubens alkat akkor is megvolt az adott kornak a szépségideje, ami tök más volt, mint a mai, és, és biztos vagyok abból, hogy millió problémát, lelki gyötrámet okozott. Tehát, hogy szerintem ez azért mindenfajta, tehát hogyha iszlámvilágról beszélünk, meg társadalmi igazságdalanságokról, meg millió problémáról, akkor ez aztán az, amivel tényleg nincs sok értelme foglalkozni, mert, mert ez egy légyfénynyi valami nem, nem, nem, nem tétel abban hatalmas uh, igazságtalanság uh, esőben, amiben élünk, vagy viharban, vagy, uh, vagy hőségben, kinek ízlése szerint. Nem tétel ez a dolog. Nevetséges az, hogy a média uh, az fel felmutat idolokat, és a, és a fiatalok, az emberek hasonlítani szeretnének az idolokra, ez egész egyszerűen és, és az ember, ember, ember, ember, ember természetébe benne van. Az, az ember egy szuicidlénye, az, hogy az ember beteg lesz, ez is pszichés alkalmazás, azért tömegével nem lesznek betegek. Vannak olyanok, akik betegék lesznek, hát el kell vinni őket ez, orvoshoz. ez nem jeles semmit a te számodra társadalmilag? De, hm? de, de. de, a, Az értékrendünkkel van alapvető probléma, és akkor most itt kibővíteném a kört. Mégpedig len azzal, hogy miért lett az értékmérő a pénz, miért lett az értékmérő ezzel együtt a nagy autó, a nagy ház és a nagy mellő szőkelány. Üm, valószínűleg egy gyökere van az egésznek, mégpedig len az, hogy ezek az értékmérők, és most ezen ne rögél e, szerintem, hogy ezek azok, amik, amik teljesen kézzel foghatóak abból az egyszerű megközelítésből, hogy, hogy ha valakinek tíz pénze van, az több, mint a nyolc. Ezzel, ezzel az értékmérő rendszerrel, ezzel így teljesen jól el lehet navigálni a világban, ugyanis biztos támpontot mutat, minek után matematikai alapokon nyugszik. Ha nekem tíz van, neked nyolc, akkor én több vagyok, ha nekem olyan autón van, ami a legújabb a tévében, akkor én nekem nyilván... Jobb, Ha nekem pont olyan nőm van, mint a nő, akkor én ezzel több vagyok. És akkor ezzel itt teljesen leegyszerűsítettük a világképünket, de így működik az emberek nagy része. A legszörnyűbb az, hogy a férfiak tényleg státuszszimbólumás ilányították a nőket, és olyanná, olyanná tették a nőket, mint amilyen az autójuk, olyanná tették a nőket, mint amilyen a kérójuk, olyanná, mint amilyen az órájuk. Hát egy, és a, egy, kellék, a... egy kellék, tulajdonképpen egy, egy, egy, egy, egy koronaékszer. Ami, ami ékesíti de őket. A, de, nem de, de most komolyan kezdtem,, hogy a, ugye a férfiak, férfiak ilyennei tették a nőket. És tot Én tot nem tudom, az nekem az ismeretségi körönben, vagy, vagy csak saját magamat mondom, nem az a jellemző, hát hogy a férfiak... a azért, mert jó ízlésű emberek körébe jársz mondjuk adott esetben. De ez. De hova kell járni, hogy az ember lássa, hogy milyen, ne, világ, ne hogy, ne ne világ, hogy milyen a világ, hogy milyen a, de a e nagy magyar András, valóság. András nagyon nagy hibát követzel, akkor, amikor a saját személyes élményeid alapján volt le társadalmi következtetéseket. Nem, te végeztél felmérést. Mostán azért, el el felmérés. jel, azért mert nem, hát ez történt történt, De nem, hát ez történt Boros Péterrel is, 1994-ben, amikor megkérdezték tőle, hogy, hát milyenek az esélyek így a választások előtt. És mondta Boros Péter, hogy mindenki ránk szavaz. Hát én járom az országot, akárhova megyek, mindenhol. Mindenhol. Csak mindenki MDF-es. Mindenki az MDF-re szóval és nem értettem el, De, hol, Bors, hol, Péter, hol hogy ő mindig MDF-fórumokra és Ipsos, mindig az MDF-esekkel találkozott. A Szonda Ipsos, hol mutatta azt ki, hogy az emberek a párkapcsolatok, mondjuk te azt mondod, hogy, hogy leajasítják, akkor András. mondjuk 90 ba 80 ában ez a mentalitás András. van. Én azt gondolom, hogy a párkapcsolatok 80-90%-ába pont nem ez a mentalitás van. Valóban van, van egy olyan szűk réteg, ahol, ahol, ahol ez működik, meg a így működik. És ez a diktátum, ez nem nem hódító természet. Azt kérdezem, hogy honnét nem. veszed ezt az adatot. Hon, hon, hon, honnét, én, honnét én nem van az adatot, hogy 80-90%-át. Ezt, ezt azt azt mondod, hogy ez a jellemző a társadalomra. Hát én, én azt mondom, hogy ez jellemzi a társadalmat. Százal... Figyelj, százalékokról senki nem beszél százalékokról. százalékokról. De, akkor ez, százalékokról, ez csak ez nem beszélünk százalékokról, csak te szállítani. Könyörgöm! Te mondtad azt, hogy én ne vonjak le következtetés a saját személyes élményeimből, miközben én azt látom, hogy Magyarországon azért általában a férfiak megbecsülik a nőket, és általában a én, én ezt látom, én azt látom, hogy ha elmegyek a Tesco-ba, akkor a férfitolja a kosarat, pakolgat, üvezet, elrakja. Nem, nem azt látom, hogy egy ilyen borzalmas himsovén világban élnék, ahol, ahol a nő az tényleg nem más, mint, mint szexuális tárgy, kutya, meg Nem hogy mit látok, hogy a De, de, te, de te, te azt mondtad, és erre azt mondad, mondtad, hogy, hogy András, te ne a saját személyes példádból vonjad le a tanulságot, hanem. Kármi ha, ha, ha, az barátaid megtesz szerint nem így De akkor kérde, kérdezem, hogy te hol, látod, te hol látod azt a nagy magyar rögvalóságot, amit én nem látok. Kizárólag félőrült feministáknak a szájából hallom. Hát ez rohadtul, nincs így. Hát ez rohadtul nincs így, ahogy mondod. Szerintem elbeszéltek egymás attól függetlenül, hogy, hogy a, nőket, a nőket megbecsüljük, a párkapcsolatok többségében tisztességesen viszonyul hozzá a férfi, Ettől függetlenül ez a jelenség, amit a Robi mond, ez él. Tehát ahhoz nem kell. És, vagy nem kell, várjál, nem, nem de, arra kell gondolni a tárgyként kezelés alatt, hogy effektíve te azt a nőt, az embert, az autódba, stb. stb. Nem erről szól. Arról szól, hogy olyan aspektusból tekintjük tárgynak a nőket, hogy elvárjuk tőle, hogy a megfelelő trendnek és már ott tartunk, hogy a társadalmi helyzetemnek megfelelően nézzen ki. És már ő is ezt várja el magától. És az a kérdés, András, hogy hány százalékosnak kell lennie ennek a társadalomban ahhoz, hogy elég fontos legyen ahhoz, hogy te beszélj róla, vagy elég fontos legyen ahhoz, hogy ne, ne negligáld a műsorból. Ez a kérdésem. Hány százalékot kell, hogyha nem haladja meg a 20%-ot, akkor ez egy lényegtelen dolog, akkor ez egy érdektelen dolog, akkor nem, ez nem egy fontos társadalmi jelenség, akkor nincs értelme beszélni róla?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 Nem, szerintem azt kell tudomásul venni, hogy a fogyasztói társadalomban, mint minden, ugye az emberi méltóság is egy árucik. És, és ezt az árucikket legyen akár nő, és induljon topmodell versenyen, ezt ő, ő árubá teszi a méltóságát, és grasszál mondjuk öltözékben, hogyha éppen nem, nincs annyira jó alakja, de a modellvilágban akar megélni, akkor elindul a kultévén most induló, ne, nem is tudom, aktmodell versenyen, vagy hogy nevezik ez? Aktmodell, nem és van a modell, hogy csak hát Ezt a szemléletet vártam tőle. De, de, de, de hogy izé végre, végre, hogy komoly társadalmi igényel fordulsz a kérdéket. De az emberi méltóság, de az emberi méltóság az áruabocsájtása az, az, az nem, egy, nem, nem egy nők számára fenntartott privilégium, hanem azt igenis a férfiak is elszenvedik. Amikor elindítanak egy valóságsót, amikor, amikor modell, modell kifutókat nézünk, akkor is ott vannak a férfiak, jelentősen ott van, csak mi férfiak vagyunk, és elsősorban emiatt a nőkre koncentrálunk. Nem női probléma az, amiről beszélünk. Nem igaz, hogy csak a nők... Hát, könyörgöm, 10 vagy 15 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt a férfi anorexia, vagy a férfi bulémia. Ma már ez is egy orvosi jelenség. A férfiak ugya, ugyanolyan hatal... A nők körében, ö... ha a számokat nézzük, azért át azért több ez, nő lesz bulimiás anorexiás mint férfi. Nagyobb, így, nagyobb nyomás nehezedik egy nőre, hogy trendi módon nézzen ki, mint egy férfira. Abban ugye azért a, egyetértünk, a, András. A férfira, a, férfi, a férfira egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy hogy nézzen ki, és ekközben meg egyre nagyobb nyomás nehezedik rá, hogy, hogy legyen tele a pénztárcája, hogy legyen olyan állása, olyan karrierje, ami, ami, amit fel lehet mutatni, amit a nő, amikor elmegy a barátnőivel társágba, el tudja mondani, hogy hát az ő kedvese, igen az Broker és majd el fogja őt vinni, nem is tudom, Kuala Lumpurba, és a férfi meg úgy dolgozik, mint az állat, hogy, hogy ezeknek az igényeknek kell megfelelnie. Nem igaz, hogy női problémáról beszélünk, nem igaz, hogy ez, ez a fajta probléma, ez, ez, ez női dolog lenne ennek, ennek az éremnek két oldala van, és a férfiak ugyanúgy vesztesei ennek a küzdelemnek. Lehetséges, hogy nem bulémiával, hanem a korai szívinfartussal, de Nézzük meg a halálozási nem, mutatókat. Nem, Nézzük meg a halálozási mutatókat. Nem, Nézzük meg, hogy meddig él átlagosan Magyarországon egy férfi, és meddig él átlagosan. Nem, de ez nem társadalmi jelenség. ez antropológiailag van így, hogy a férfiak azok korábban halnak, a nők azok sokkal szívósabbak, sokkal tovább élnek, ez mindig is így volt. Ez így van kikalkulálva biológiailag, hogy férfiból annyival születik több, amennyivel nő tovább él, és az egyensúly az így áll fel. Ez nem társadalmi ügy. Ez nem társadalmi kérdés, hogy a férfiak korábban halnak. Ez antropológiai kérdés. Köszönöm, mert ne, ne már erről. Japánban mondjuk van két-három év különbség a két nem között, Magyarországon meg van 10-15 év a két nem halálozása között. Tehát, hogy, hogy ez nem a. Tehát az, hogy valamivel többet ér a, é, valamennyivel több ideig él egy nő, ez szerintem nem egy biológiai determinizmus, hanem pont a társadalomban elfoglalt szerepéből adódik. De az, hogy például Magyarországon és általában a nyugati világban mekkora szakadék van egy férfi és egy nőnek az élettartama között, az, az már kife egy nagyon-nagyon aggasztó társadalmi probléma. Én ezt Mint úgy... ahogy mondjuk a nyolcadik kerület és a, mit tudom én, második kerületi lakosok között is nagyon komoly egyébként a halálozási különbség. Igen. Ez is megfigyelhető. Igen, igen, igen. Egyéb, egyéb, egyébként az ne keverjük össze, tehát Magyarországot felhozni példának ennek, ennek a jelenségnek a kutatásában tehát mondjuk a, a korai halálozás, vagy a férfiak és a nők közötti várható életkorbeli különbség, Kapcsán, az azért, azért nem jó példa, mert mi gazdaságilag olyan szinten vagyunk a béka feneke alatt, hogy gyakorlatilag kvázi halnő vagy, ha férfi meg kell döglened azért, hogy életben, vagy legyen mit enned, de ezt, azt azért Andrással vitatkoznék abban a kérdésben, amikor ő azt mondja, hogy a férfiakra ugyanígy érvényes ez a jelenség, mert hogy ők este tízig dolgoznak és szívinfarktussal fizetnek ugyanezért. András, este tízig dolgozni, prezentálni azt, munkád eredményeképpen, hogy te igazi hím vagy, mert neked nagy vagyonod van, az egy kicsit más, mint alá feküdni azért, hogy az utcán megnézzék a mennyit. És hogy a férfi veled reprezentálhassa azt, hogy ő mekkora hím. De Érted, van szó? Tehát mind a kettő a férfi státusz szimbólumáért ö, zajlik, mindkét folyamat. Az egyiket a férfi szívja, meg a másikat a nő, de mind a kettő alapvetően a férfiból indul ki. Erre utal szerintem Pilu. Én, hogyha jól értelmezlek. Nagyjából igen. Jó, Nyugodjunk jó, most késselek, Magyarországon viszonylag kevesen fekszenek. Tehát Magyarországon a. És hogyha végigmondhatom a mondatot, bocsánat, akkor el fogok jutni. Miközben Amerikában, ahol már 15-20 éve megy ez a folyamat, ott nagyon sokan fekszenek késsel alá. Már társadalmilag egy sokkal nagyon fontosabb jelenség is megfigyelhető, hogy egyre több férfi fekszik kés alá. Egyre több férfi megy el zsírleszívásra, egyre több férfi uh, szedile a uh, nemi szervéről. hú mi az a része a. Szőr. Nem a szőr, hanem a zsidók is levágnak. Ja, körülmetéli a egy, egy, Egyre több férfi metéli körül a fitymáját. De várjál, az, az is esztétikai. Esztéti, esztétikai, mert a nők... Mert a, az, amerikai nők, az amerikai nők, az amerikai nők, azok uh, ma már elvárják a férfiak egy jelentős részéről, hogy ne legyen figymájuk, mert esztétikusabbnak, szebbnek tekintik úgy a falloszt. Tehát, hogy ez, ez tendenciájában léte, létező dolog, és egyre jobban sújtja a férfiakat. Ne tegyünk úgy, hogyha ez csak női probléma lenne. Ez egész egyszerűen arról szól, hogy, hogy mindent, mindent átmos a média, és minden, minden árucikké válik. Izzanak a telefonvonalaink, az egyest, vagy a kettest adjuk be? Kettes. Halló, halló! Tordávon, sziasztok! Halló! Szia. Lehet, hogy most rám fogtok támadni, ezért nem is szeretnék általánosítani, de azok, akik ennyire követik a média általánosított képet, azért azok nem kifejezetten a gondolkodó emberek közé tartoznak. Nyilván ez nem jelent. Várjunk csak, a... és hogyha nem, akkor nem kár értük? De épp azt akartam mondani, hogy nyilván ez nem azt jelenti, hogy nem kár értük, de ez a válasz egy kicsit arra a kérdésre, amit az előtt tettél, hogy a médiából miért ez a kép jön mert az meg az a lényeg, hogy ne gondolkodják. Szerintem arról van szó, hogy bizonyos emberek lusták ahhoz, hogy saját identitást növeszenek, és ők identitásokat kölcsönöznek. Tehát vannak emberek, akik könyvet írnak maguknak, mondjuk magukról, és vannak olyan emberek, akik könyvtárba járnak, és azokat a könyveket sajátítják el, amiket onnan kölcsönöznek. Tehát én azt gondolom, hogy bizonyos emberek azok saját magukat találják ki. És más emberek meg lusták ehhez, vagy nincsen hozzá fantáziájuk. És ezek az emberek ezek a televízióból, illetve a médiának a különböző forrásai. Táplálkoznak és ö, sajátítanak el identitásokat. És itt nem csak szexuális identitásokról, meg nem csak társadalmi szerepekről van szó, de bizony politikai identitásokról is. Hát értelemszerű, hogy a demokrata például vagy a magyar nemzet az egy jobboldali identitást árul. Azt elolvasod minden nap, meg, meg tudod belőle, hogy mi a véleményed a politikáról. Ha elolvasod a népszabadságot, vagy elolvasod a 168 órát, akkor egy másik fajta nem kevésbé torz véleményt alakíthatsz ki a, a társadalomról, illetve a politikáról. Hát igen, de ö, nem érzed egy kicsit elmismásolásnak ezt a dolgot. Tehát mégiscsak arról van szó, hogy. hogy tehát, hogy tehát, tehát, tehát a szívedre a kezed, ha meggondolod, hogy hány silikon mellő, szőke, kollagénezett szájú nőt ismert, és hány van köztük a kigényesebbét. És valahol azért én mégiscsak mondom, nem, nem azért mondom ezt, mert kárértük, és menjenek a levesbe, mert nem, nem gondolkoznak, de mégiscsak arról szól a történet. Legyen minél több ilyen, mert akkor az élet többi területén sem fog gondolkodni, még könnyebben veszi meg azt, amit a médiából kap, akár legyen a demokrata, akár legyen a, nem tudom, milyen szappan vagy mosópor, amit árulunk. Tehát akkor még inkább felé fog menni. De én de úgy áll... gondolom, hogy ezek de én úgy gondolom, hogy ezek a határok ezek nem stabilak és mozdíthatatlanok. Én úgy látom, hogy nagyon komoly hódítást ö, ö, gyakorol a társadalomra ez a fajta médiapiac diktátum a külsőségeknek a térhódításáról beszélek. Tehát arról van szó, hogy a, az értelmiség meg a te gondolkodó embereknek nevezett csoportok körében is egyre inkább hódít ez. Tehát, hogy itt egy, itt egy, itt egy elmozdulás figyelhető meg, még hogyha nem is annyira látványos. Ö, pf, nem lehet, hogy egy picit negatívan látod ezt a képet? Na, szokásom. Ez egy picit kevesebb ez a réteg, mint amit te gondolsz, megint csak hangsúlyozva, hogy attól még nem kár értük. Na jó, de itt generációk születnek, és az újabb és újabb generációk egyre inkább a médiából táplálkoznak. Igen, de, de én valahogy én fiatalok között dolgoztam elég sokáig egy egyetemen, és én ott azt láttam, hogy minél fiatalabb, annál inkább jellemző ez a fajta kövessük a szellem, legyen nagy mellünk, legyünk trendig, <gül> bejül meg, és minél inkább megy a 20-as évei felé, a gond, annál inkább megint csak a mondani, válik el, hogy ki az, aki gondolkodik, ki az, aki saját egyéniséggel rendelkezik, és ki az, aki vagy azért, mert nem rendelkezik, vagy azért, mert egyszerűbb, és nincs hozzá kedve, hogy dolgozzon dolgokon, inkább beáll a sorba, és azt mondja, hogy nekem ez így jó, én is olyan akarok lenni, mint a nem tudom kicsoda a nagy melleim legyenek, és kollagénezett szám. Köszönjük a véleményedet! És akkor SMS-ek. Sziasztok! A nyugati kultúrában a nők csinálnak magukból árulcikket, és önként adják el magukat. Az, iszlám, az iszlám világban mint a kecskét adják, veszik őket. Írja Öregbit Suhanc aztán. Mindenféle értékrendet kipróbálhatunk, aztán a legjobbat meghagyjuk. Ez az emberiség önér, önismereti értékrendi globalizácia. A férfiak jó része ugyanúgy meg akar felelni a nők vagy férfitársai által támasztott elvárásoknak, és ugyanúgy tárgyá válik, mint a nője. Ezt Géza mondja. Majd fiúk zsák a foltját, státuszszimbólum csak az lesz, az, aki az akar lenni a többi csaj, mint én, csóron, de boldogan élek csodás férfival. A... <Szorítás> Ez tisztán úgy hangzott, mint egy ilyen sorozatban, nem? Egy csodás férfival. <sorítás> Sziasztok, fiúk, nem tudok mit mondani, szívemből beszéltek ezt. Szilvi mondja, aztán Zozóka írja nekünk, hogy mondjuk nálunk nem követi, kövezik meg nyilvánosan azokat a nőket, akik nem hajlandok magukat szilikonnal felturbózni. Uh -huh. én, meg, én meg egyébként szomantán a... a... Szex és New York hősnőjén vagyok nagyon kiakadva. Szamanta az a társadalmi szerep egyébként a nagyon-nagyon hamis és nagyon-nagyon ocsmány válasz a nők részéről, a himsovinizmusra, meg a, meg a férfi uralomra, meg a férfi kultúrdiktátumra, a férfi szexuális hódítására, aki gyakorlatilag nem feminista, hanem himsovinista csak nőben. Tehát, hogy így elsajátítja pontosan ugyanazt a, azt a ö, szexuális hódító szerepet a legteljesebb ö, legcsekélyebb igény nélkül a másiknak a személyisége, vagy a másiknak a jelleme, vagy a másiknak az emberi mi volta iránt. Tehát olyan módon használja a férfiakat, olyan gátlástalanul használja a férfiakat, a legkisebb kísértés nélkül, hogy mondjuk másnap is találkozni akarna velük. Tehát, hogy igazából szamonta az a szerep, és az, az érdekes, hogy én megfigyeltem, hogy ez a szerep ez alapvetően idegen a nőktől, és mégis kreáltak egy ilyen szerepet, mint mondjuk Dagobert bácsit, aki egyébként meg Szintén egy ilyen, egy ilyen nagyon erős diktátum a gyerekek felé, hogy a pénz szeretete, a tőke, a felhalmozás, mint egy ilyen kedves egy ilyen, átélhető egy ilyen, tényleg egy, do, egy, egy Donald Kacsa-szerű figurában ölcsön hogy azt aztán szeretni lehessen, ahhoz érzelmileg lehessen viszonyulni. Na hát Samanta is egy ehhez hasonló diktátum a, a, a média részéről. Robi, még, még mielőtt Samanta kapcsán én teljes pszichoanalízisbe mennél át, azért, azért, hogy meg, nem lehet, hogy egyszerűen arról van szó, hogy, hogy infomány a csaj. <gül> <gül> Igen, és tudod hogy, tudod, hogy mi a durva? Tudod, hogy mit szoktak mondani a ninfomániásokra? Hogy olyanok, mint egy egészséges férfi. És ez a durva. Egyébként ez egy nagyon durva kijelentés, és lehet benne igazság. Tehát, hogy egy férfi tök egészséges, homeosztatikus állapotában alapból olyan, mint egy ninfomániás nő. Ha egy nő úgy jár el, mint egy teljesen normális, átlagos férfi, akkor lebüdes kurvázzák. egy férfi jár el így? Hát férfi, hát férfi az egyik az a micsodabika, a másik pedig az elnéző. Hát, jó, hát tudjuk, hogy férfiból van, hát az tank a férfi. Hát ezt tudjuk jól. De ha egy nő ugyanígy elvárja és megköveteli magának a napi szexuális adagot, az egy büdös ribanc. Igaz? Persze. Ez hát ez így megy. Ez teljesen így működik. Um, annyi, más kiért, a megítélés. Nagyon más a megítélés. Vagy ezzel is vitatkoznál, András? Nem, én csak azon gondolkodtam, hogy ma, ö, most kiakadsz azon, <kül> hogy, hogy hogy ítélik el az emberek azt a nőt, akinek mondjuk hasonló szexuális étvágya van, mint, mint egy menő férfinak, és te magad rendeztél itt egy kétperces kirohanást, pont az ellen a karakter ellen, aki megszemélyesíti ezt a nőtípust, Szamanta ellen, aki, aki, aki tényleg számára a szexualitás, az, az, az nem több, mint egy, egy szórakozás, egy esti program. Annyi készpass, este véget is ér, egy egy éjszakás kaland, egy, a testnedveknek egy intenzív csenély. Én egy egy tudok, hogy és azt én, én, az... azt gondolom, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy az a baj, amikor ilyen módon, ilyen elítélően nyilatkozunk erről, hogy így szemforgató farizelős módon beszélünk, beszélünk erről, mert abból következik az, hogy az embereknek ilyen torz lesz az értékítélete, és ebből következik az, hogy az emberek mutogatnak nőkre, hogy azok kurvák, meg azok ribancok, és hogy, hogy egyáltalán de mondja, hogy fölképzelik. Egy tehát nem úgy mutatják be, mint egy kurvát. Szamantát úgy, szem, szamantát úgy utatják be, mint egy trendi nőt, aki korunk hősnője. Tehát én csak egy valamit tudok, hogy a feministák, akik ebben az országban élnek, és mondjuk küzdenek a nőknek a szélesebb körű, hogy is mondjam, cselekvési szabadságáért, vagy mondjuk az önmaguk olyan módon való megéléséért, amire jelenleg, hogy mondjam, a társadalmi nyomás alatt nem nagyon képesek, vagy nem nagyon alkalmasak, ők nagyon gyűlölik Szamantát, nagyon rühelik, mert szamantát vitatja el az ő alapjukat az iránt, vagy a jogukat az iránt, hogy a férfiaknak ezt az attitűdjét, ami őket levetközteti ami őket a nőiségükből kisemmizi, azt ők számon kérjék. Mert hát ott van szamanta. Hát itt ez az attitűd. Hát lehet így is. Hát csinálhatjátok ti is. És mintha a feminizmusnak vagy a, a nőknek ez egy érvényes válasza lenne a himsovinizmusra, hogy lehettek ti is sovinisták. Holott nem ez lenne a normális válasza, nem az lenne a normális válasz, hogy viszonyuljunk úgy egymáshoz, mint emberek. nem? Samanta az nem himsovinista. Nem, a feminin sovinista. De nem, a himsovinizmus him az, a... him az valahol lenézi a nőket, valahol alacsonyan hát tartja Használja. Mint egy tárgyat. Használja úgy, mint egy, mint egy, mint egy darab szappant vagy egy fogkefél. Hát így, de... sőt, valami inkább, valami, mint valami érzé, mint, mint egy nyalókát mondjuk úgy használja, mint egy nyalókát, vagy úgy használja, mint egy rágógumit. Na, így használja. Így használja a szamanta is szer a férfi. Szerintem -szer -szer -szer a hímsúvinizmus az nem ez. Tehát, amiről te beszélsz, az, az mindig egy adott helyzet, az egy hatalmi szitu szituáció, amiről te beszélsz. A hímsúvinizmus az egész egyszerűen azt jelenti, hogy, hogy a férfi, amiközben lehet, hogy egyetlen, általában szerintem ez a jellemző, hogy egyetlen nőt, nőt sem tud használni, mint tárgyat, de mégis úgy gondol a nőkre, hogy Na, hát, ezek sokkal alacsonyabb rendűek, mint én. Elsősorban szerintem pont a szexuális frusztrációnak köszönhetően, tehát hogy a két dolog között szerintem semmi összefüggés nincsen. Egész egyszerűen arról van szó, és ezt nagyon nehezen emészti meg a hagyományos férfi társadalom, hogy a szexuális forradalom következtében, a gumi, a különböző gyógyszerek következtében a női szerep az átalakul, női szerep az megváltozik. Máshogy viszonyulnak hozzá. Kerry Breccsó cikkét hallhatjátok, most felolvastad Kerry ő minden tud a férfiakról, ő minden tud a New Yorki műterem lakásokban elkövetett kis szek is légy Ez volt az Apokalipszis Részvénytársaság Mára, nagyon köszönjük a figyelmeteket. Holnap is fél öttől fél hétig szokás szerint addig is a vagina és a fallos legyen veletek. Na legjobb, ha kettő. Az Apokalipszis Részvénytársaság Mára berekezt ülését, Ami a földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledje szavainkat. Szerződj, szervezz, szerez, szennyezd.